hakikat al-asyai pada dahi hakikat hakikat semua benda adalah wa tamamu ha dal-kashfi wa tamamu ha dan pernah pada dahi hakikat-hakikat semua benda ini bila il mati dengan mati Apabila kita mati roh um kita sudahlah pada kita. It see he is he ia bisa sebabiah. Berdengan manusia sebabiah. Karena dengannya dengan almuk dengan kematian itu Itis al-hijab bil kulliyati. Dan dengar kemudian ter hijab. Hijab ia menghalang. Pada hakikat hijab itu agaklah hijab itu bil kulliyati dengan sempurna. Wa ilayhi wa ila qawli wa tamamu engk maksud sebenarnya sebenarnya berada haqqa ini dengan kemati ya? al-isara untuk isyara dikaulehi dengan peserta Nabi alaihi salatu wassalamu mm -hmm. an-niya an-nasu niyamun fa'idha matu intabahu permula manusia ni mana manusia niyamu sedikit dua belakang ana kita sekarang taklah seolah kita sekarang sebenarnya dah hidup kita sekarang sebelum mati ini, kita tidur belakang. fa idza matu intabahu bila matilah mereka itu manusia intabahu sedahlah mereka itu daripada tidur mereka Rubuminalmonti tasvia tususvia dan HP daripada kematian. So nyer, eh, hingga kematian ada dah nyer hakikat semua benar juga. HP daripada kematian itu eh, sebagai dengan sebab kematian teragaknya nyer eh, hijab tasfiyahus sufiyyah mubrasin ulama tasawuf akan hati-hati mereka itu jadi ulama tasawuf walaupun mereka tidak walaupun mereka tidak mati seolah-olah mereka mati nisbah sebab oleh hati mereka hati hati mereka suci daripada sifat mazmumah maka teragaklah oleh hijab yang menghalang yang menyekat pada daerah hakikat-hakikat itu. Fazalika Fazalika ai Fabi Zalika Adaf Fabi Zalika Adaf Fabi Zalika Ayat Fali Ajli Zalika maka kerana itulah balik ajli zalika kerana itulah tidaklah sibuk mereka itu asusia jadi <coughs> bidira setelah ilmi dengan belajar ilmu-ilmu dia belajar ilmu. Jadi ulama tasawuf kerana kerana eh bersihnya hati mereka itu daripada sifat-sifat mazmumah. Insya-Allah Allah mereka mati terdah lah gigak semua sungguh benar pada mereka. Mereka tidak sibuk ditira setilah ilmi, dengan belajar ilmu ai dan fa'ala fuqaha'u wal mutakallimun wal bagaimana telah lakukan oleh uh, fuqaha' dan uh, ahli kalam dan juga ulama-ulama hadis mereka tidaklah sibuk dia mereka dengan belajar ilmu bal yastaghiluna wa kam raka tusibuk sibuklah mereka itu as-sufiyatu bi taswiyatil qalbi dengan bersihnya hati mereka dengan hati bersihnya hati wa ai min min bersifat nasifatul madhumaati bersih sifat sifat